Të ndëruar bashku vëtëtar të emisionit Ruga Drejtë Allahot. Selamu alikum, rahmetullahi, u aberekatu. Më basi këmë folur për disa emisione resht për veprën e mirë. I përmëndër për të ohidin, namazin, shënjët, shkaqit, shdoj gjë kemi përmëndër për veprën e mirë. Sot dhëtë kemi emisionin Ndikimi i veprës e mirë, drejtë përse drejtë i njetën tonë. Si një konë kjo veprë? A në vërtet në qonë vepra e mirë të urejmë gjynafet apo jo? A ndikon vepra e mirë për të bërë stabil në rrugën drejt Allahut? Se kemi thënë se kjo është rruga drejt lumëturis, rruga drejt gjenetit, është rruga e vërtet. Vecë vepra e mirë në ndimon dhe ndikon drejt përse drejti për të pasur vullnet në adhurimin Allahut Gjeleshano. Vepra e mirë në bënd kuptojmë realitetin e kësaj bote. Të gjitha këto çrçime me këto pyetje të ndikimit të veprës së mirë, si manifestohet ajo në jetën tonë, do të kemi më herë në bas përshkrimit poetik në studion e misionit Rruga drejt Allahut në shoqërinë e Hoxhës nderuar Enis Rama. Në filmin Liza në botën e çudirave, është një moment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 Kudo që unë shkoj Jeta është si një blok akulli mendova Qtë sekund Një pjesë ti ikën Për të mosë këthyrë më Ashtu si trektari këti akulli Duhet të sigurohet që të shes malin e ti Për para se a i të shkryhet Ashtu edhe ne duhet të shfryzojmë Qtë sekund të jetë të son Duke pasur bashkulletar veprën e mirë Duke shpesuar për gjennetin e Allahut Duke ecur për para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 Dherë të rdashurin dhe malin që ke për të atakuarat të Dita jote njës me emrin e Allahot Ti e cën rrethëdhome sate dhe vazhdojnë të përmendësh Allahon Filon të hash dhe falenderon Zotin tënd Në qëto të hap që ti hedhë, Zotin jytë është me ty Edhe në shpillën më të erët, edhe në vendin më të largët Dhe prajmir është bashk u dhëtarja jote Kudo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 për për hetimin e kësaj veprë për të mirë. Dhe kemi përmendur se kjo vepër ndikon, kjo vepër uh, ka për hetimet e veta, ka shijen e vete. Pastaj kemi fulën edhe për shembull konkret të disa vepër për, për, jo për, për, për, për, për, për të mirë, edhe pse ato kaq çsa për ilustrom, jo për mos ka të parë me ta an folum shumë për këtë. Po. Pastaj kemi ful për, do të them, edhe për uh, shkoçet që na ndihmojnë që ta përjetojmë gëzim më mirë. Atash normalisht kemi urt tek një pikë si mundë një beçimtar apo beçimtare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 Në cikë li gjatë, emisionarë që flasim për të? Andaj e fundit ka qënë, e një kërëha, e një kërëha, të urënë që të këthejt në mëzbesim, të këthejt në ignorancë, të këthejt në kuën e mokatëve, ashtu si kur që urënë të udhët në zjarë. Andaj e urënë të keqenë. Andaj, kur të përmenën të kjo, ko shembojtë shumë kuranorë, që na e ilustrujmë praktikish këtë ure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 dhe e thërës të ka ajo, që të bëndë një akt amoral. Këj ishte shumë e papranushme, për jësufën e alisa. Ishte tjepër e papranushme, dhe refuzaj. Dhe se pasu e, e këti refuzimi, ajë filloj të torturohi brenda palatet. Filloj gruja të ushtronë të lojloj loj dhune mbite, fizike dhe psishike. Madja e kërstën me bërkë. Dhe ajë është e pushtenshme, Kërsnimi iso ishte, ishte shumë normal të ndodhte, shumë imund shumë të ndodhte. Dhe i tha, ose këtë, ose atë. Jësu fërse me dintë se në qovë se këtë e prënan në ahum të ahumë të raportin me Allah Në të ahumë në knasin e oðurimeve, në ahum të ahumë të këtë, nuk mund të apretan të këtë humbjaj. Në antetër, burgu, burgit marë shumë, të futësht në burg, pa gjykim, apo pa dëshmitarë, pa azin nga se i pushtetës mi të ka futë në bërgë. Zotitin kur delën për e aty, qëfarë tha? Rabbi, si gjënu, e habbu i leje, mi ma jetë unën i lejsh. Iko se më bërgurim në këtë fjallë? Shumë dhe shumët. Tha o zotin, burgu është më i dashër për mua se ajo që ata më thrasin te. Kushe dëmë burgun? Asë kushe. Asë kushe në këtë dëmë burgun. Por, në për qëmë se, apo atër bëhet i dashur në raport me atë që ata po më thrasin shikoj atë ç'so e urrën kë të keçja ana njeriu për ta praktikën të këqja apo për ta bërë të këqja ë uh, duhet po them këtu kushtimisht duhet që të kaloj në dy faza po mm -hmm. ta marr për shemb çamora iltië Oso thamë për shemb alkoolin, ose thamë vjedh, çka do të thotë? Fenomeni pegjëratave pe të ndaluara. Njëri u çeton me kryni një punkt keç, apo ai shpreson prej saj një pritetim të këndshëm. Sikur sajtë do të bëha në realitet, sikur sajtë do me vjedh, sikur sajtë të dën për shembull me vra, çka do të thotë? Ai pas kësaj shpreson një pritetim të këndshëm. Për shembull dikush më thon: "Me, me ditë njeriu" se pastë au ti autë moral do të do, do të smuosh me smund ai çta e bën kur do të qenë as nga sa nuk i mund mend me ndaj tek dhimbja tek smundja ai mund mend tek natësia apo andaj e bën kët nga se shpeshson natësi apo, apo. Kje e e dyta, që, e, riu, ke por e dytë që ë duhet ta ketë para sy është njeriu kur dobi ne të di ç'është çfarë i ofruat aty kur këtë lën. Mir un këtnaci ç'i ari, nuk e them punë. Kjo krasi për, po në? për shemb është e saktuar dhe ta kët an po më ofrohet një gjë tjetër atë, një problem tjetër. Poçi për mua është i panjohur, nuk po e di sa është këtnaci, nuk e di çfarë është atë. Dhetor ka thënë kështu. Sobre që duhet më treguë njëriun, kët rast më thonë kët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 dën vën soi ka diçon e dua dhe është kjo alternativa kësaj. Leku këtu këtu tek j ndarësa, këtu tek j apo agnatia është bashkuar knatësia jote dhe urreti i Allahut. Ktu është bashkuar knatësia e Allahut dhe njëronca jote. Apo, ande këtu është bashkuar e hidhura me të ëmblën dhe këtu e hidhura me të mblën. Apo. Shikoj tash kët ta kuptoj drejt. Po. Ë ka pyetur dhe Nun El Misrin.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 Kë i dhësi nuk duhet i t'asgjë, se këtë kë, kë, kë, kë i dhësi që shkaktuar, tosh si pasoj e privibit tim nga mm -hmm. një knaci. Kë sabër, sot e që ti hithur, nuk duhet marë parasysh në këtë rast, nga se unë i janë në bush më një i dhësi teter, të të ma të fort, kër ka, e kanë kuptuar se këtë pun, që mua më ka shkaktu knaci, Allah për urrën. Andaj e du Allahun, kur aje që aje e urrën, për mua është ma e hithur,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 A ka nisit mëshme. Po i themi tash kët incident të kësaj çeki, apo shtatë dozën e urrejtjes nga Allah. Allahu këtheu ran apo. Apo dhe kjo nuk mirë e parash më kjo. Absolutisht. Andaj urrejtja e punës të këjia, urrejtja e punës së ndërtuar, urrejtja e mëkateve, apo është një shenjë e drejtë për drejtë, ndikimi të punës të mira. Çka ka ndikut atë? Me urrejt alkoolin. Dendi e ka pinë njëri as nukojë ka lëzuar më shumë, as nuk është që është kolluar më shumë. Aj aj është. A, ja, Pse tash po e urren? E po po falet. Ën rriq është. Do të namoze ka bërë që aq deri diaj e ke dashur se ta urrash. Ky është një ndikim i drejtë dhe pozitiv i kësaj vije për intendën. Për këtë arsye, kjo është një pikë shumë e rëndësishme që në bazë të saj ne duhet ta masim vetëm ton gjithmonë. Unë e sill la shembull dhe u munduamë ilustrujmë disa shëmbuj të caktuar apo të haramve, pe kë nuk dëmon që këtu duhet vetëm sikuar. E urrem në zinona apo rremelkul, ka mundsië ti të urrë zinon edhe pa u fal. Po. E pa sikojmë çdo haram këtu më radh. Çdo haram, në qendë atë harame që ti më qen të lidhur me to. Dikush ka qen lidhur me porgoje, dikush me shpifje, dikush me akuzë, me akuzë, dikush me vjedhje, dikush me bartje fjalëve, dikush me alkol, shikojmë çfarë harami e lidh. Apo dhe tash ke qen lidhur më herë?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 që do ta shohim ke vetëtona çfarë kanë ndikuar vepra e mira apo jo. Ja? Normalisht çdo vepër e mirë, në sikur se tash, duhet të zvencoj një vepër të keqe që deri ditë ne kemi pas burim tek knacis. Atë ta shëlargojmë dhe nuk kemi bënë mi knacis, tash bëhet bëlimi knacis, kush namozi, xhjerimi, mm. ja, zëqati dhe krihoxëks me radhë. Oh. Në ato që dritë kanë shkaktuar për mi knacis, ku i, ku i hudhim ato? I hudhim në ميدan e në beturinëve, ato që ne i urejmë, nuk i më përpërdurim, nuk i përdurim ato mu. Kjo është një shenjë. Shenja dhjy të është tashmë, se, jo për të mira, janë sikur, mund temi, do shta, dronjët, sikur se shtyllat, apo, që njeri u lidhet përtu. Përshamë, kër të fryun e era e fuqeshme, njeri u qëfarë bënë, kopat për një shtyllë uhum. apo lidhet për diçka ndihmohet me diçka që mos ta përplas fortunën dhe mos ta përplas stuhi. Njëri përton gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit, gjatë vitit, përjeton stuhi dhe fortunë të ndeshme, të dilemeve, të epshëve, të ndeshme që tentojnë ta smbrapsit, ta lkundin, ta lëvizin nga stabiliteti i një çfarë stabilitetin e nga pozicioni i tij, rabi yallahu ta shoqëroj. Nëse njëri është stabil nuk lë kundet, leviz më tutje, es dhe të logje levale. Kjo është shen e dhej për esen te mm -hmm. ka ndikuar vevat e mira. Namaz e shka këto a pësarës tabel. E ka për etu, nuk e lëshen më kur. E dishin e kësoj, nuk e lëshen më kur. Një, një, ka njërës për shemull që, dhe një dje, tërë që ka pas, ka dosh me shpenzu, për më ditë një haram. Sad, subhanallah, i ofroëtaja, nga gjithëtanët dhe ai refuzon. Si ditë dje pa para ke dhon, mund të ke dhon, këtarrisht sot po të vije pa para, falas, pa mund të para fuzon. pse sot je stabil ditë dje ke qenë labil. Haram. Sot po falem. Një nga sahabët e pejgamberisohullallahu alaihi dhe sallam, kur dësotë ka qenë në Mekë, ka qenë pagan. Ka lakmuar shumë që ta ket në ta ket në shtratin e tij një nga grotë Mekës, a të? Por asaj ka doshta. Ka von turcë ka pas mundësi apo jo? Megjithas s'ka pas mundësi ta kët. Gjithmonë ajo ka injoruar dhe ka refuzuar. Dën Allah që levara ky njeriu për anislam. E çfarë bën? Shkon në Medinë. Bot musliman i mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi në një mision në Mekë për të vzhgjuar lviztë e Qurajzëve për shkak të lufteve që do bëj. Kur shkon në Mekë, subhanallahu, i fshihet me nivën natën, ajo grua po vjet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 Shiko atë që djetë djetë të është të shukëthuja. Allah i tha, kur nuk e bëj? Thonë e bërta, së ta bërti të satë dushë, kur nuk e bëj? Aja e fi dhe të bërë, aja iko, u njergua nga mika, deshë të la qërë leola në shketinë, në shumëshinë, nëse vene, ka shpëtuar. Por tha, shiko subhanallah, kësa e radhe, që ka ka ndikuar të istabellë? Djetë djetë ishte një një rishë, të e për, të e për, la belë e, e, e ndryshon të mendimin, e ndryshon të qëndrimin, e ndryshon të sielin, për, frasvje, për një epshtë të tjështë. Sëtë jetëa e ti rëzikuj dhe nuk e leves të datë. Ndikimi be i besimit në allahën gjelën gjelën lu. Kër e kanë zën një për pe asave të pegamere sallallahu alaihu sallam, sallallahu sallam. Apo, e kanë zën dhe kanë kërkuar për ti që ti e këdu në nga besimit. Normal kjo është dhe e kanë kërsnuar, e kanë munduar, të regim i gjatë, i Ablajim në Hodafës, të regim i gjatë i ti është, kërë e kazanë rëma këtë rëmë, e kanë tërturu, e kanë provoku, me epshet, gjitha këtu i kanë refuzu, nuk e lëshejfen, kur nuk e lëshejfen, dhe sa ma ata kanë marrë një kazanë të madhë, dhe kanë doshë me ahudhë në kazanë, më Allah e këtu ështime që në stabilit dhe ndërruar, kazanë, I mbushu me vaj, të vluar, para me ndohë të futët njëri atët, që kanë mund të bëtë atët? Po nuk mbetë nga i asë mishë, asë lëkurë, asë kockat, asëzje, i thanë, këtu do futësh, ose i largohu për i fest. Kërëtënimi i fundet që i bërë? Kjo është provimi, maj madhe i mundë shumë për stabilitet në fejtë. Qëka të mundë të? Këtu asë ka trimri, asë ka pasuri, asë ka guzim, asë ka asëzje, që mundë njën të mund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 e lemrua në mëritin se po qanë, atë kuptim se mas val të kjo është. U pëndu, edhe apajaj, fillaj të shiaj, uh, të shiaj atë nëzëcin mm. të mëratu në lartë të të vajtë. Tha këthene. Tha, ha, uh, pënduva, normal, atë atë të mëndu se u pëndu. Tha, jo, atë gjorë, nuk u pënduva. Po pëmëdhim se se e kam veç një jetë. Kësha pa të rritë i kemë dhe një qenë kësiloji, gjitha ti përfundej k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 përjashtosen për yndukën e botë. Për për ngat kjo, kjo stabilitet gandekimi i punëve të mira. Andaj sa më tepër ne i kuptojmë veprat e mira tek ne, aq më stabilimën fenëllatosë. Qase përzihet apo imani me zemrën. Dhe kur përzihet imani me zemrën, nuk mund ta dish cilë është zemra, cilë është imani. Është përzië. Bën bashkë. Bën bashkë. Sikur se e kam përmendur së rastni shembull të konkret, kam thënë se nëse e ke një gotë me ujës, apo ke qaj, dhe hudhë sheqerë në te. Te hudhë për të ferarës ju. Për të ambëlsuar. Në qovë se e lenë sheqeri në fund të gotës, dhe e pinë, a do të ndishë ambëlsin? Jo. Jo. Në nga se nuk, nuk sheqeri mund të këtë ndikim shumë simbolika ma. Jo ambëlsin e kërkuar. Për të ambëlsuar pjenë, që farë duhet të bërë? Ta përziesh. Ta përziesh. Që sheqeri të bëhet pjesë e ujit dhe uji pjesë e sheqerit nuk e dallon dot kush këtej. Do të duket një trashësi sheqeri aty në fund të gotës, por kur përzihet, ai zgjon një. Një tersi bëhet. Andaj në hadithe në Buhariut kur është takoje bu Sofjani me Arkliun, apo për këtë stabilitet, për këtë dikim të vije për kapiten Arkliu. Por tu vërtetues mm. se a është e vërtet kjo që thënë te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? The tha an duhet që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 në fushë suksesi bamirësia dhe epara mirë që bën çdo kush do të them. Një prej ndikimeve, do të them, që le dhe e leve para mirë e bën personin që të jetë më optimist e ushën me shpresësa për të ardhmen, për një të ardhme më të mirë. Dhe e furnizon me famënyrë me energji, njeriu për të varduaj jetën, për të varduaj rrugën për mëtej. Normalisht, do të them, këto gjëra janë lidhme, do të them, ato halkët e tyre.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 për stabilitetin ishtë pjesa e 2 dhe pjesa e parishe vëthën për urejtjen. Stabilitetin besimtarit në jetën e ti, në, në, në masi këto vepër kanë dykuar kej. Okay. Vajzëme shenjeta tjera, s'ilën të në tregojnë. Po, shenë tjetër është se vepëra e mirë, dhe më thonë, me besimtarin e ka një histori të dhëthimit. Për shamë tje kje një shak dhe kje uthuar me te nga Tirana ku e di dhe me një vendë që ahtu m Pa. Të këni qëndruar një muaj, e një këthujer pastaj. Kjo ëthëtim, apo, ka bërë që të këni një histori. Ajo histori nështë ta, nuk ka filluar mirë. Ka qenë pak majhë fështirë, përstatësh me te, kështu më ratë. Pa, pastaj, pastaj, këni filluar me ndi nevojnë për një të të të të të, nga se ëthëtimi ka qenë i të të të të e një namazin, te, është një shak, nuk të arsi, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t fillon udhtim dërime me agjerimin. Me çdo udhërim fillon një udhtim të ri. Po? Dhe gjatë ty udhtimi ai ka përvojë nga më të ndryshmet. Adhurimet dhe veprat e mira, apo ë udhthimi tuaj ka një veçori të posaçme që ndoshta nuk është me të tjerat. Dhe kjo, kjo histori na shpijë drejtë kënd dikim që po flosni për ta. po i referojmë Ibn Qajmit Rahimullah, drej përdejt, mës të brejdim, po, mës të brejdim, a, nash, jashkë, i mën qajmë Rahimullah. Thot, esali ku fi e uvali lëmër, u dhtari, dhe të Allahut Azojel, në rrugën Allahut, sikur se është edhe emisioni, një, thot, në fillem, mund të ndi një loj lodhe dhe në garkese me veprat. Përsharës fje, Subhanallah nga se and nuk është shoqëruar zemra ti me Allahun. Zemrat subhana kan qen të shoqëruara me, kët, me, at, me, të me këtë me atë me tidra në kanjov Zot xhelaluala. Andaj nuk janë shoqëruar me të. Po shkak të kësaj shoqë lërakësie, mos shoqërimi apo edhe veprat nuk janë të të pritime të, të të të duhur. të duhur. Fillimisht më ke mbrëmë la.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 Vë kuva të unë veladhe. Atëherë kjo bëhen uh, që i kushtëtonin nga knesija madhe shpirë ti ti bëhet. Bëhet fuqia ti dhe bëhet knesija ti. Fëtë siru s'ala kur rëtoajnin. Lëhu bëhet namazi për etimi ti me i, i këndshën knesija ti me madhe pasë që njerë ishte një vej për e rëndë. Dhe filan të pushan në te pasi që mëherët pushon të prej ti. Mëherët kër e falë të namazët, e, kre, nëhamna, po, urahatova të një ka obligimin, jo. Ta është, filën, faza e parë ka qenë e kryo obligime dhe urahatova. Dhe ta është, thotë, po du më urahatu, andaj po falem. Për ndaj, ndikimi vepët mira, apo shen e ndikimit të vepër të këne është, se në njerëju fillën dalë nga dalë, duke e bërëve, duke e dhura langë që në vëla, fillën, ë dalga dalçë këto vullnet këto vullnet këto i shtu vullnet i shtu vullnet edhe këtu e kemi një mund të them lëshshëm dortham edhe një vrenjtje mund të them një një lloj vallahi mund të them edhe një lloj kërcitimi për neve se njeriu pa shëm në çose falet që 10 vite. Mhm. Mm Këkoni shojhrim të jetë në namazet. Po. Apo më ose, në çose ende namazi është vëstërci pak nuk është pushim për të, nuk është naci si për të mundë të ime se mundën dikimi i duri në mozët kët, në këtë personë. Kësë ditash është doshtë... Që sa vjetë për shë që është me te... Ditash është doshtë më knoqë me te... Dhash... Paramenat për shambull një qivë bashurëtur. Apo? A është normal që në fillim gruja të, të tërpruhet nga buri, që mës të kërkon në një së gjëra? Normal është. A është normal që në fillim buri të të të vje rëndë pak, që nga gruja e,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 qesoj kur vjen ko për, ka dhe për me të kaluar pushime apo për të naq, preferoj me shokët e tij, nga se më taknohet se familjen e kohbar. Apo ku është gjëja e ditë? Ku do të shkojë? Kjo mund të jetë fillim, po, njeriu është mësuar në... gjithmonë me shok më dal, po fillim një viet, dy viet për pas 10 ditë, 20 ditë. Ës dorë, është dorë tash deri në këtë koçë vetë biso temat fillim ti hapim ne. Është dorësh në përshkak të kësaj shëqësh që kemi, që spaku të kemi një mirëkuptim tjetër. Të të të për shembull, un ti kemi një shoqëri të kaluar apo kemi krijuar, alhamdulillah, një një afërsisë caktuar, mirëpërcaktuar dhe tash është normal pas kësaj, një të kësaj për shembull, një fjalë caktuar që vjen nga ti, të ke çuptuar ekstremisht nga ajo e im, nuk është dorëti, nuk po një e filon la. Ku ku ku e bë ditë sa i vën këto? Është dorësh që kjo ku që e kaluar në uhtim me -huh. të. Tashmo timson ty, sasi, mi ka ja komentofjuat latinë, as dash. Antëbi shoqimi veprën e mirë nuk është në nivelin e dorë. Nuk është. I besoj nuk i ke vutur drejt. Nuk është, po. Andaj, ndërsa ne shohim dukësh ku ja Ilham na, ditë për ditë jam duke kuqnosh më shumë. Po pokas ndonjëherë normal, por përgjithsisht është Kutane. një, po është një, është një përmirësim, është një ndikim. Tash jam duke shtuaj pak vepra të mira, alhamdulillah, po ndihem më mirë. Po, kjo është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 Kone me natyrën e shtimit të aktivitetit dhe këshën e departamentit të adorimit. Atëhë shpresojmë që kjo mision të yemi për atë që kemi thën, shpresojmë të kemi këto tani. Ashtu që ne kemi një shenjat të tëra që na garantojnë që kanë ndikuar vepra mirë. Inshallah. Atë vazhdim me pjesën e fundit të kohës që na ka mbetur, për shenjën e fundit që mund ta marrim që kanë ndikuar dhe është një për ne që kanë ndikuar vepra mirë në jetën tonë.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 Direj dia jeta për të kaqen grumbullim parash. Direj direj dia për të jeta kaqen shëtitje. Direj dia jeta për të kaqen një pretemi caktuar apo në shoqëri apo pushim ama kudo qoftë. Tash me vitet e mira ai filloi ta pijë këtë njeri. Të kuptonse jeta nuk qen ka këtu. Jeta nuk qen ka kjo. Jeta nuk qen ka kështu. Jeta qen ka diçka tjetër të të qëun se kanë kuptuar. Dhe sa më tepër një u pijeket në kadrë të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 njëm penduar, po që e dhe enda dhe pak që e më kam i dëpunë. A, ah, thotë mirë. Kor e ka pak e djetarë se veprat e mira nuk kanë ndikut e ka. Kërëndë se ka kuftin e si duhet. Si njëri, Subhanallah, thotë edhe pak e insha Allah dhejnë kismet. Cilën kismet për e preti. <të> Cilën a fat për e preti, të nuk e dhejnë që ka donon me ty njësër. Andaj ka thon, i ka thonë, ti me sigurit i thotë i paske uh, dy shpirtra. Njërin e ke kështot për të, loz, për të bërë hegara, E kur del ky pasë ma tjetrën bëhesh burr më i mirë. Jo më një kam, një shpirt të kam, ose kam dy një. Atëherë thotë më siguri se ti i pas ke dy butlla. Kë dy dunjë e ki mundësi ti. Kur del pikëso dy njëja apo ke dy njëja. Tjetra ke tani më punë më primesor. Ato oh, u bënë kam dy njësi kam dy njësi gjithjan. Huaj thotë atëherë thotë ti me siguri pra po e den kur kimi vdek, edhe deri në fazë shumë ne e paradikës.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 këso komsinjeri mund vëlet kohë gjatë, mund ta jetojmë kohë gjatë, por subhanallahu ende vëraposë grumbulluari shkëmbin dhe mbetën ndërmjet që vetëm sa e rëndojnë udhimin e tij te Allahu el leuan, nuk e leson. Nuk e ngritin çmimën e tij për Allahu el ora kur. Pra gjithashtu dhe kjo është rëndësi, të kuptojmë jetën e mirë. Të kuptojmë se si jeta e mirë nuk është në shëshitë këçija. Jeta e mirë nuk është në pir alkoolit, por jeta e mirë në namaz. Jeta mirë përmendel Allahu tasje. Jeta mirë është në, në, në dhënie, në limosh, jeta mirë në haxh. Kjo është jeta mirë. Jeta mirë është në punë të mira. Kjo është ndacja më e madhe. Ata njerë i Ibrahimit al-Adham, bashkë kjo është thellë, kanë qenë u thimin disa shokët e tij. Ata nuk kërkën dorë bukë mëngër sa duhet. As nuk kishën mjete konforme komforte transporti, do kishin diçka komoditet më të madh. Mi po i shënisme kërkuam hadith në pejgamentin e saj. Salamu alejkum. E ka ku dije. Dhe me një rast ishin duke kaluar një lumë i përvjelën teshat dhe kaluan lumën dhe ulën pas lumit për të pushuar i shtriu komp Ibrahim ibn Laden dhe thakë na si arma dha, "She ka tashin lumë." E ka si arma tha, "Law alima al-muluku wabna' al-muluku ma nahnu aleih ma nahnu fihi la najaladuna aleih bisuyuf." Tha takshin dit mbretërit dhe bijt e tyre. Me çfarë klacie jemi ne? do të mundushin që këtë ne e morin me shpata. është fa knatsijeti uh, ku e ke midi, ku e ke kalli, ku e ke parot, ku e ke këtë, ku e ke parot, ku e ke ushi. Së kam këtë po. Knatsijet e modha se jam punë midhë, jam më rrugë të laut, jam duke kërgua ditë, jam duke u fali. Në qërëfë se këtë e kupturëm që drejtë, se kjo është knatsija, kjo është bukuria e kësa jete, kjo është begatia me modha që latë ka mundësu, që ta pë Nëse këtu e kemi kuptuar këtpun, këtë, këtë jetë shë kemi kuptuar, atë pikërisht që është si pasojë si shë janë ndikimi të veprave të mira tek ne. Përndysha mund të them se nuk është ndikimi i duhur e këtyre veprave në jetën tonë të përditshme. Allahu na vërtet. Allahu subhane. Amin. Atëherë duke dashur ta përfundojmë ju jo me alarm, por me pergëzim shpresojmë që të kemi disa shë janë mjafton në jetën tonë të veprave të mira. Atëherë të ndërruar miq, kështu është fundi i emisionit.